Жовтень. У ході бойових дій над Австрією літак військового льотчика ВПС України Онищука переслідувався двома невідомими літаючими апаратами, що мали вигляд сфер, які зсередини світились якимось світлом зелено-ясного та оранжевого кольорів. Січень. Район архіпелагу Нансей-Шото. Радіолокатори американських кораблів, що готувалися до вторгнення на Окінаву, виявили понад 200 невідомих об'єктів, які наближалися зі швидкістю 1600 км на годину. Підніті за алярмом винищувачі безперешкодно пройшли через цю армаду, не помітивши жодного об'єкта. Прилади ж кораблів зареєстрували, що об'єкти-невидимки пролетіли над ескадрою на висоті 600 метрів. Квітень. Таємничі диски неодноразово спостерігалися англійськими літунами над Британськими островами. Для вивчення цієї проблеми в Англії створено спеціальну групу під орудою генерала Мессея. Липень. Авіабаза під Коломиєю. 9 липня о 9.30 ранку. Два сріблястих об'єкти сферичної чи дископодібної форми на висоті 2,5 км пролетіли над авіобазою зі швидкістю 300 км на годину в північно-західному напрямку. Це була вже четверта поява НЛО в цьому районі за два останні дні. Серпень. ША. Штат Айдахо. 19 світляних об'єктів НЛО трьома групами пролетіли спочатку на північний схід, а через 20-25 хвилин у зворотньому напрямку. Вересень До українського літака Ант, який летів рейсом в Тбілісі-Варшава над Чорним морем, впритул наблизився якийсь об'єкт циліндричної форми. В останню секунду перед зіткненням об'єкт різко зупинився і полетів у зворотній бік. Листопад. Міністр оборони України генерал Гетьман Шухевич викликав до себе знаменитого, але тоді ще засекреченого конструктора С-короля, показав йому фотокопії документів англійською мовою пролітаючи тарілки і попросив висловити свою думку про порушену в них проблему. Позаяк С-король – не знав англійської мови, то попросив дати йому документи на один день додому. Генерал Шухевич не дозволив, а надав королеві окрему кімнату, дівчат-перекладачок і додаткові іноземні матеріали. Через якийсь час С-король однозначно висловився, якщо ці об'єкти існують, то не можуть бути створені американською військовою промисловістю. Але саме явище, очевидно, існує, і його треба вивчати. Генерал Шухевич подякував і просив інформацію без потреби не поширювати, додавши, що інші фахівці теж дотримуються такої самої думки. Тими фахівцями були Курчатенко, Топченко та Келдишів. Із цього моменту всі повідомлення щодо спостереження НЛО в Україні потрапляють у категорію особливо таємних. 17 миттєвостей зими 22 січня 1941 року вранці на перон берлінського двірця з нічного потягу Варшава-Берлін зійшов пасажир. Це був високий, ставний, широкоплечий чоловік, не старший від 30 років, одягнутий за останньою європейською модою. Сірий велюровий м'який капелюх, морозу не було, лише дошкуляв північний вітер, Сіре драпове, дуже дороге пальто з каракулем було розстебнуте, з під нього виглядало сіре шовкове кашне, під ним білосніжна накрохмалена сорочка з шовковою краваткою. Сіро зелено сині навскісні смужки впадали в очі шпилька на краватці золота, з досить таке недрібним діамантом, такі ж пристойні, нефальшиві діаманти мінились і на золотих застібках. Варто ще додати, що костюм на Прибульцеві був сірий, у тоненьку повздовжну смужку, двобортний, з дорогого сукна, а черевики приємно вабили погляд своєю м'якою темно-сірою замшею. Словом, це був надзвичайно елегантний пан досить симпатичної зовнішності. Карі очі, високий лоб, вольове підборіддя, чисто поголені засмаглі щоки, рот різко окреслений, здорові білі зуби. Одне, що могло би видатися підозрілим для прискіпливого обсерватора – це величезні селянські кулаки.